وَمَنْ يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 فإن أصدق الحديث كالم الله وخار الهديها لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 10 muslimin ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fiikum kembali kita mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan nikmat yang terbesar dari sekian nikmat-nikmat Allah yang lahir maupun yang batin ialah nikmatul Islam demikian pula nikmat Adanya bimbingan dalam hal ini yang terkemuka ialah Nabi kita Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam di mana Allah azza wa Jal memberitakan di dalam surat Al Imran. Qala Tabaraka wa Ta'ala Laqad Mannallahu 'alal Mu'minina Idba'atha Fihim Rasulan Min Anfusihim Yatlu 'Alaihim Ayatihi Wa Yuzakkihim Wa Yu'allimuhumul Kitaba Wal Hikmah Wa In Kanu Min Qablu Lafi Dhalal Mubin Sungguh dan sungguh kata Allah Subhanahu Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang mukmin, <tuh> Syekhul Islam Ibn Taimiyah terahimahullah menyebutkan bahawa al-mukminun dalam ayat ini <tuh> mencakup yang Arab maupun yang Ajam. Sungguh dan sungguh telah Allah karuniakan satu kenikmatan kepada orang-orang mukmin yang Arab maupun yang Ajam. Yang Arab maupun yang bukan Arab. <coughs> Demikian pula yang Arab, apakah mereka itu keturunan Nabi ataukah yang bukan keturunan Nabi. Namun, Dari golongan kaum muminin yang mereka Arab dan mereka adalah keluarga Nabi SAW tentunya lebih utama untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Ith ba'athafihim rasulam min anfusihim ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus di tengah-tengah kehidupan mereka, seorang rasul, seorang utusan yang jenisnya dari mereka, yaitu dari manusia. Yatlu'alihim <coughs> ayatih, membacakan ayat-ayat Allah wa yuzakihim membersihkan mereka dari perangai-perangai yang buruk kepada akhlak yang mulia wa yu'allimuhumul kitab wal mengajarkan kepada mereka al-kitab Al-Qur'an wal hikmah As-Sunnah wa in kanu min qablu la fi mubin Meskipun sebelumnya mereka itu berada pada kesesatan yang nyata. Ayuhal muslimun, ayuhal hadirun, barakallahu fi Kita mengenal sejarah Islam bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah umat yang kondisinya pada peradaban-peradaban yang di situ yabudunal <tuh> asnam penyembahan kepada berhala menistakan kedudukan wanita dan tidak menempatkan pada posisi yang sesuai dengan syariat dan juga berbagai macam kebiasaan-kebiasaan buruk dari kalangan jahiliyah, syurbul khamr minum minuman keras, perjudian tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penekanan untuk merubah tatanan kehidupan masyarakat jahiliyah itu bukan dengan mengawali diperbaiki dari sisi sosial dan politiknya tetapi dari sisi akidah dan tauhid pembenahan dalam perihal budi pekerti dalam hal akhlak fa ayyuhal muslimun meskipun di masa jahiliyah ada pula kebiasaan-kebiasaan yang di situ baik Contohnya adalah kejujuran Kejujuran di masa itu bukanlah menjadi perkara yang dibuat-buat Tetapi tabiat-tabiat yang ada pada mereka modal dasar yang tumbuh pada bangsa tersebut berupa kejujuran, suka mendermakan, berbaik hati kepada orang lain, itu ada pada mereka. Seperti kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam Kata Hakim bin Hizam, "Ya Rasulullah, kuntu atahannatsu fil jahiliyah." Kata Hakim bin Hizam, "Ya Rasulullah, di masa jahiliyah" Di masa saya belum mengenal Islam Saya lakukan perkara-perkara kebaikan Berupa Membebaskan budak Demikian pula Sadaqah Bahkan disebutkan Sadaqah tidak tanggung-tanggung 100 ekor onta Jumlah yang cukup besar Terus bagaimana kalau saya sudah masuk Islam, apakah kebaikan-kebaikan yang dulu yang pernah saya lakukan, diperhitungkan, diganjar, diberi pahala, فَقَالَا عَلِهِ Salatu وَالسَّلَامِ Maka Nabi SAW, ketika Hakim bin Hizam sudah masuk Islam, beliau jawab, Aslamta adama aslafta minal khair. Kamu masuk Islam dan keberadaanmu di atas peninggalan-peninggalan di masa dahulu di atas kebaikan dalam hal kebaikan. Dan disebutkan setelah masuk Islam, Hakim bin Hizam juga demikian melanjutkan kebaikan-kebaikan yang dahulu pernah dijalani sebagian ulama menyebutkan tentang kebaikan seorang di masa dahulu sebelum seorang mengenal Islam sebelum seorang mengenal manhad yang suhi kebaikan-kebaikan lalu kemudian seorang masuk Islam kemudian seorang mengenal akidah yang suhiha mengenal Metode dalam beragama yang lurus, yang benar, yang baik. Maka atas kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjakan di masa silam, di masa lalu. Di waktu-waktu dia belum Islam atau di waktu-waktu dimana seorang dalam kondisi melakukan perkara itu sebelum mengenal Islam secara baik. diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan bahwa dia meninggal di atas keislaman. Ada pula yang menafsirkan bahawa makna tersebut yaitu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma aslafta min alkhair. Kamu masuk Islam dan kamu berada di atas peninggalan peninggalan yang berupa kebaikan karena sebab seorang memiliki kebaikan-kebaikan maka Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan jalan menuju kepada Islam karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan, Allah berikan petunjuk seorang menuju kepada hidayah jalan yang benar maka Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu Wataala, dimasukkannya seorang ke dalam Islam, kemudian seorang memiliki kesehatan bermakna benarnya dalam hal tauhid dan dalam hal akidah satu kenikmatan yang besar, satu kenikmatan yang besar. Jangan dikira bahwa seorang merasa telah selamat dengan sebuah pemahaman. Lah kalau saya sudah masuk Islam, saya sudah bisa membaca Al-Qur'an, mungkinkah saya tersesat dalam menjalani Islam ini? Sebuah kisah pula disebutkan Imam Muslim dari jalan Yazid Al-Faqir Kata Yazid al-Fakir, Kharajna Wa asabna al-isabah Kebirah Atau kathirah Kami keluar dari kampung halaman, Tiba-tiba kami mendapati dan menjumpai bersama rombongan yang cukup banyak atau besar. Famararna bil-madinah kami pun lewat di Madinah. Fawajadna Jabiran, Jabir bin Abdullah, jalisan baina as-sawari. Kami dapati Jabir bin Abdullah sedang duduk di antara tiang tiang yang ada di Masjid Nabawi. sedang bercerita sedang menyampaikan perihal ashabul ma'asi ashabul kabair orang-orang yang waktu di dunianya mereka jatuh dalam kemaksiatan berbuat dosa-dosa besar tetapi mereka tidak mengotori keimanannya dengan kesyirikan Iaitu bukan para pelaku kesyirikan memiliki keimanan yang benar dalam hal apa tidak dicampuri dengan kesyirikan disampaikan bahawa mereka itu dimasukkan dalam neraka sampai kondisinya hitam gelap kemudian dikeluarkan dan dimandikan pada sungai dari Jannah yang sebelumnya hitam gelam berubah menjadi putih yang dikatakan kal seperti kertas yang putih heran Yazid Al-Fakir bersama rombongannya karena faham Khawarij yang mendominasi perbicaraan apa ini katanya? aneh kami baru mendengar bahawa ada orang yang dimasukkan dalam neraka kok diangkat dientaskan lalu dimasukkan ke dalam jannah dan mereka pun berhujjah dengan ayat bagaimana pendapat anda wahai jabir dengan ayat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهِ Wahai Rabb kami, sesungguhnya, jika engkau masukkan seorang ke dalam neraka, maka kamu telah menghinakannya. Seorang jika telah dicampakkan dan dimasukkan dalam an-nar, فَقَدْ Kamu telah hinakan dia. Mungkinkah seorang yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan dimuliakan? Bagaimana pendapatmu tentang ayat, Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. <tuh> Bagaimana pendapatmu dengan ayat yang tersebut dalam syarat as-sajdah? kullama aradu ay yakhruju minha setiap kali penghuni neraka itu mau keluar <coughs> karena beratnya siksaan annar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha setiap kali mau keluar dimasukkan lagi kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha Setiap kali daging kulit, makanya dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa kulit orang-orang kafir, kulit orang-orang kafir itu dipertebal, kelak di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan tentang sisa, siksaan anar, an "Kullama nadjat juluduhum setiap kali kulit yang dibakar oleh panasnya annar itu sudah matang, sudah gosong dan mereka karena sakitnya kadang tidak sadarkan diri badannahum juludan ghairaha diganti lagi dengan kulit yang baru disiksa lagi terus begitu Wal a'udzubillah Dua ayat yang pertama tadi Innaka mantutqil nara faqad akhzaita kullama aradu an minha u'idu fiha Mada Apa komentar Anda dengan dua ayat ini Bagaimana pendapat Anda dengan dua ayat ini Kata Jabir Attaqra'una Al-Quran Kata Jabir Terhadap orang-orang yang mereka menceramot Mengambil ayat-ayat Yang bersifat wa'id Berupa ancaman Dan mereka mengatakan Kalau Allah mengancam Inna Allah la yukliful mi'ad Allah tidak akan menyelisih janjinya. Nah, tuntutan Khawaris menuntut Allah Subhanahu wa taala bahwa pelaku kemaksiatan jika dimasukkan dalam neraka, ya ancaman tidak boleh dimuliakan lagi. Ya disiksa dan tidak boleh mendapatkan pertolongan lagi. Kata Jabir, "Ataqra'unul Qur'an? Apakah kalian membaca Al-Qur'an?" Inna Innamahia Sesungguhnya yang dimaksud dengan adanya orang-orang yang dikeluarkan dari neraka lalu mereka dimasukkan dalam sungai yang dikatakan nahrul jannah. Dan mereka dimandikan di situ yang semula hitam lalu menjadi putih. Dikatakan bahwa itulah ayat yang menyebutkan tentang maqaman mahmudah maqaman mahmuda bermakna tentang syafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al kabair tentang syafa'at nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita mengenal adanya pihak-pihak yang mereka mengagari syafa'at nabi ya tidak mungkin yang namanya seorang yang sudah dosa seperti itu mendapatkan syafa'at dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa'alaihi wa sallam. Syahid barakallahu fikum. Ma'asyurul muslimin ayuh al-hadirun. Jangan seorang merasa cukup dan merasa puas demikian pula merasa aman merasa cukup dengan terus mengulang dan mengulang, mengkaji dan mengkaji tentang perihal atau hid. Demikan pula lawannya dhidduhu asyirq. Dan jangan pula merasa cukup dengan berbagai macam pelajaran-pelajaran yang telah kita peroleh. Dan juga hendaknya seorang jangan merasa aman. Bukankah Nabiullah Ibrahim alaihis salam dalam salah satu doanya ialah apa? Wajudumni wabaniya an nabudal aslam. Ya Allah jauhkanlah diriku dan keluargaku dari penyembahan kepada berhala. Dan itu bukan hanya sekedar sebuah lantunan doa, tetapi adanya tabik amali adanya apa? ...tadbik amali, penerapan dari sisi amal... ...bagaimana gigihnya Ibrahim A.S. ...membersihkan keluarganya... ...dari berbagai macam... ...dan menjauhkan keluarganya dari penyembahan kepada berhala... ...dan sebagian ahli tafsir ketika menyebutkan... ...mengapa beliau meninggalkan Hajar... ...bersama putranya Ismail... Di lembah yang tidak ada tanaman, tumbuhan Yang menghasilkan makanan dan buah-buahan Tetapi pada sebuah tempat yang dikatakan Indah Baitikal Muharram yaitu di sisi rumahmu yang mulia yaitu Iaitu Baitullah baytu, Al-Ka'bah Sebagian ulama al-tafsir menyebutkan Diposisikan, ditempatkan Ismail di sebuah lembah yang tidak ada tanaman yang menghasilkan buah maupun makanan tetapi di tempat yang disitu mulia yaitu Baitullah Al-Ka'bah supaya muhayya disiapkan anak tadi tumbuh di sebuah lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung tentang ibadah, lingkungan yang mendukung terjauhkan dari berbagai macam penyembahan-penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada poin pembahasan yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lumatul Itiqad berikut beberapa ayat yang menyebutkan tentang isbat ululullah ta'ala Bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di atas Demikian pula zat yang maha tinggi Di antaranya ialah qaulu ta'ala aamintum man fis sama' aamintum man fis sama' Apakah kamu merasa aman dengan zat yang berada di langit Demikian pula qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbanallahi allazi fis sama taqaddasa taqaddasa ismuka. Wa habb kami yaitu Allah subhanahu wa taala. Dialah zat yang di langit. Yang maha suci namamu. Wa qala lil jariya demikian pula sabda nabi SAW ketika beliau bertanya kepada budak wanita yang masih bocah ainallah di manakah allah qalat fis sama allah di langit qala itikha fa innaha mu'minah dengan jawaban itu nabi mengatakan bebaskan dia karena dia seorang wanita yang mu'minah rawahu malik Ibn Anas wa Muslimun wa ghairuhuma minal a'imah. Semua baqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain. Demikian pula ucapan Nabi, pertanyaan Nabi kepada Al-Husain, kam ilahan ta'bud. Berapa sesembahan yang kamu sembah? Berapa sesembahan yang kamu Sembah Qala sabatun Ada tujuh Kata Hussein ada tujuh Sitatun fil ard Wawahidan fis sama Yang enam itu ada di bumi Yang satu ada di langit Qala Man li ragbatika Warahbatika Siapa dari yang Kamu sembah tadi Yang kamu Senangi Yang kamu takuti Qala alladhi fissama Fitrah Alladhi fissama Yang ada di langit Seperti <coughs> Kisah yang terjadi pada dialog Ibrahim alaihisalam bersama kaumnya ketika semua patung-patung itu apa dihancurkan ditinggal yang besar kemudian apa ditinggalkan kampak pada apa leher patung yang besar dan diminta untuk bertanya ya silakan bertanya kepada yang besar itu mungkin dia yang menghancurkan Kan demikian jadi secara fitrah manusia kadang membuat Membuat dia pahat Apakah dari kayu ataukah dari batu Lalu disembah Nah ketika ada sesuatu yang Ganjil Kadang mengalami kehancuran Kadang mengalami apa? Mengalami masa-masa Perubahan Nah ketika semacam ini Dan diingatkan lah Kalau itu sesembahan yang kalian sembah Mengalami perubahan, mengalami kehancuran Apakah yang semacam ini akan menimbulkan Dan memunculkan seorang takut Seorang kemudian mencintai Kan demikian Dengan fitrahnya dari sembahan yang ada tadi Siapakah yang membuatmu senang Kamu senang Kamu termotivasi untuk mencintai dan kamu takut jika datang bencana, petaka, musibah. Qalalladzi <kala> fis sama. Qala fatruk al-sittata wa'bud alladzi fis sama. Maka Nabi mengatakan ya, kalau begitu tinggalkan yang enam tadi yang di bumi. Tinggalkan yang di bumi dan beribadalah kepada yang satu yang ada di langit. Allah wa Ana ualimu da'watain dan akan aku ajarkan kepadamu dua da'wah. Qala fa aslama wa allamahu Nabiu sallallahu wasallam. Kemudian masuklah Islam, masuklah apa? Islam. Al Husain masuk Islam. Lalu Nabi SAW mengajarkan doa yang dijanjikan. Wa'allamuhun Nabiya sallallahu alaihi wa sallam An yakula Allahumma Al-himni Rushdi Wa kini syarra Nafsi Ya Allah Ilhamkanlah Berilah petunjuk kepadaku Ar-Rush Iaitu jalan yang benar, jalan yang lurus Dan Cegahlah Pentengilah, jagalah diriku dari kejelekan-kejelekan yang muncul dari diriku pula. Jagalah diriku dari kejelekan apa? Jiwa. Karena seperti yang dikatakan ulama, pada sebagian manusia memang jiwanya itu buruk. Dan itu terkait dengan Pembahasan hadis, ida dakal ramadhan syufidatu syaitin, mufuhat abwabul jannah, wuliqat abwabul niran. Jika ramadhan tiba, jika ramadhan tiba, yaitu bulan ramadhan itu datang, maka syaitan itu dibelenggu. Syaitan apa? Dibelenggu dibukakan pintu jannah, ditutuplah pintu neraka. Muncul pertanyaan, kalau memang pintu jannah dibuka, pintu neraka, neraka ditutup, syaitan dibelenggu, kok masih juga ada apa? Kejahatan, kemaksiatan di bulan Ramadan? Nah, itulah yang disebut dengan apa? syarr, an-nafs, an-nufus, pada sebagian jiwa itu, anfusuhum khabithah. Jiwanya itu buruk, jelek. Nah, sehingga dia tidak menerima. Tidak menjadikan Ramadan sebagai momen. Kesempatan. Ini bulan yang mubarak. Amal dan kebaikan hendaknya dikerjakan di bulan itu. Tetapi jiwa jiwa yang buruk tadi, jiwa-jiwa yang jelek tadi, mereka tidak mengambil manfaat dan pelajaran. Tidak ada perbedaan. Di bulan-bulan Muharram, bulan-bulan yang dimuliakan di bulan-bulan yang di situ terdapat keutamaan yang besar dengan bulan-bulan yang biasa seorang tetap berbuat kemaksiatan. Taibiru Ayuhal Muslimun maka hendaknya kita mengambil pelajaran apakah kita termasuk golongan orang-orang yang apabila mendengarkan satu eh uh, nasihat bimbingan atau mau'izah itu kita bisa mengambil pelajaran ataukah wal jiwa kita memang ditabiatkan menjadi jiwa-jiwa yang buruk <tuh> doa yang pertama Allahumma alhimni rusydi ar Barakallahu fiikum Itu al-ilmu maqrun bil'amal. amal, al amal maqrun bil il. Ya Allah, tunjukilah aku, bimbinglah aku di atas jalanmu yang lurus. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengakhiri tentang babus babussiyam tentang perintah puasa, pemberitaan tentang syahrul ramadhan, syahrul mubarak. Allah Azza Wajal menyebutkan, "Wajda saada kaiyadi anifah ini koriibun". Jika ada yang menanyakan tentang diriku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ini qaribun. aku dekat uji, budak, watadai, ida'ah. Aku adalah dzat yang mengkabulkan doa hambaku saat mereka memohon kepadaku. Lalu Allah subhanahu wa taala melanjutkan fal yastajibuli wal bi, la'allahumab yarsudun fal yastajibuli hendaknya seorang mengkabulkan hendaknya seorang tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketundukan dan kepatuhan tentunya ketundukan kepada Allah, patuhnya seorang kepada Allah, akan bernilai kalau di atas ilmu. Dan juga, dan juga dengan ilmu mewariskan kepada rasa khosyia, takutnya seorang kepada Allah, tunduknya seorang kepada Allah. Ilmu bukan untuk menimbang-nimbang Tetapi ilmu yang dipelajari ialah ilmu yang mewariskan kepada keyakinan sampai kepada kita sebuah ilmu Salah satu contohnya Allah azza wa jalla mengkhabarkan bahwa Allah itu berada di atas arsy Allah itu ada zatnya berwujud tetapi menyebutkan bahwa wujudnya Allah keberadaan Allah laisa ka mithlihi apa? syai tidak serupa dengan apapun itu ilmu yang dengan itu mewariskan di dalam diri kita keyakinan Allah ada siapa yang memaksa kemudian Allah menyerupai yang lain karena dialah yang menyifati dirinya yang mengkabarkan leisa kami tlihshayun wohos semiul basir dia tidak serupa dengan apapun. Nah, maka ketundukan seorang alias taji seorang mengkabulkan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Taala, wal yu minubi dan seorang beriman kepada Allah praktek dalam kehidupan ketika seorang beriman, seorang berilmu lalu diterapkan, itu semua akan membawa kepada apa? Abah, la'allahumabah yersyudun. Semoga mereka mendapatkan bimbingan. Bimbingan barakallafikum, bimbingan dari Allah SWT, agar seorang tetap berada pada jalan yang arush, jalan yang lurus, jalan yang dibawah bimbingan Allah Subhanahu wa itu bukan kemudian dengan cara santai-santai atau asal-asalan namun sebabnya ialah talabul ilmi mempelajari ilmu yang sahih membenarkan tentang keyakinan membenarkan tentang apa <tuh> keimanan yang kemudian seorang mengamalkan yang kemudian seorang mengamalkan. فَأَبْرَكَ اللَّهِ فِيكُمْ sehingga dua doa yang diajarkan kepada Husein oleh Nabi SAW sebuah doa yang memiliki makna agung, makna yang besar makna yang luas. Wa وَفِيْمَا nukila min alamatin nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi fil kutub al-mutaqaddimah yaitu <coughs> disandarkan bahwa Ibnu Qayyim menukilkan termasuk pertanda nabi dan sahabatnya yang termuat pada kitab-kitab terdahulu tanda-tanda mereka nabi tanda-tanda itu sahabat nabi annahum yasjuduna bil ardh wa yazumun anna ilahahum fis sama yaaitu mereka bersujud di bumi tetapi mereka berprasangka bahwa sesembahan mereka adalah di langit nanti mungkin insya Allah akan kita lewati bahwa riwayat ini merupakan riwayat yang lemah merupakan riwayat yang dhaif wa <tuh> abu dawud fi sunani Demikian pula Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab sunannya, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ma baina sama'in ila sama'in masiratan kadza wa kadza jarak antara langit satu dengan langit berikutnya ialah perjalanan demikian dan demikian wa dzakara al khabar ila qauli wa fauqa al arsy dan di atas langit tadi itu adalah arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah subhanahu wa ta'ala fukadhalik. Dan Allah di atas arsh. Dan pada pelajaran yang sebelumnya telah kita sampaikan bahawa al-arsu, arsh tempat diamnya Allah itu bukan kursinya Allah subhanahu wa ta'ala. Arshnya Allah Tempat Allah berada itu bukan kursinya Allah Subhanahuwataala. Sementara kursinya Allah Subhanahuwataala disebutkan dalam Al Quran wah kursi yuhu sama watual Kursinya itu seluas apa? Langit dan bumi. Dan ditafsirkan oleh Sahabat Ibnu Abbas bahwa tentang makna kursi ialah maudzah abah, rahman, tempat dipijakkan dua kaki ar-rahman fahada wama asbahahu mimma ijma' as-salaf rahimahumullahutaala <intake> ala naqlihi wa qabulihi semua tadi penetapan tentang sifat-sifat Allah Allah berada di, di atas arsy Allah dat yang maha tinggi Naam, Allah itu di atas sepakat para ulama salaf rahimahullah dalam hal menukil dan menerima. Berita itu dinukil dari Al-Quran, dari Hadis Nabi SAW dan mereka menerimanya. Bukan dinukil hanya segedar apa, sebagai bentuk pemberitaan, sebagai bentuk bahwa kami mendapatkan berita demikian tetapi kabul diterimanya. Walaam yang dicari itu lerat deh dan mereka tidak menentang dalam rangka untuk menolaknya. Tidak ada satu pun penentangan dengan menolak satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Takwilih, wala tasbihihi, wala tamsilih. Tidak pula mereka itu menolak dengan cara mentakwil, menafsirkan dengan penafsiran yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan rasulnya demikian pula tanpa menyerupakan Allah Subhanahu dan tanpa memisalkan Allah Subhanahu wa taala fa barakallahu fiikum itulah ajaran asalah as Aqidatul Salaf dalam perihal penerimaan khabar berita yang memberitakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi kita menukil demikian pula menerima konsekuensi sebuah tuntutan yang ada dalam setiap masing-masing nama ataupun dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala qala as-sifatul rabi'ah atau rabi'ah ta'asharah sifat yang ke-14 al-uluh sifat al-uluh yaitu sifat tingginya Allah subhanahu wa ta'ala al-uluh min sifatillah al min sifatillah Ulunya Allah subhanahu wa ta'ala Maha Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang tetap baginya Bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salafi Berdasarkan kepada Al-Quran Berdasarkan sunnah berdasarkan kepada ijma, kesepakatan ulama salaf dan juga berdasarkan al-aqlu wal fitrah. Berdasarkan akal dan fitrah. Penetapan sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas tidak di mana-mana. Naam. Itu merupakan penetapan yang dalilnya ditetapkan oleh Al-Quran, oleh Sunnah Nabi, oleh Ijma, oleh akal dan oleh fitrah. Naam. karena termasuk perihal yang hingga sekarang jika kita bertanya kepada seorang Muslim apalagi di dengan nuansa-nuansa akidah asyariahnya akidah mu'tazilahnya bukankah semua kita manakala kita melewati jenjang pendidikan di sekolah-sekolah dasar itu kan sudah diajarkan tentang apa? sifat-sifat Allah yang 13 dan 20 dan begitu ya na'an ala madhab asyariyah pada madhab apa asyariyah dengan mengatakan bahwa kami menetapkan sifat-sifat Allah dan penetapan itu kami maksudkan ialah hal-hal yang Sesuai dengan akal kami. Adapun yang tidak, maka kami tolak. Adapun yang tidak, kami tolak. Naam. Alhamdulillah, Islam itu memuliakan tentang akal. Dan sesungguhnya, antara akal dengan an nakal, antara akal dengan penukilan yang ada pada Al-Quran, maupun Sunnah itu tidak ada pertentangan. Tidak ada apa? Pertentangan. Naam. Qalallahu ta'ala Wahuwal al aliyyul azim Di antaranya ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang tersebut dalam surat al-Baqarah pada ayat yang ke-255 Wahuwa Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dialah dad yang al-ali Dad yang maha tinggi Al-azim Dan dad yang maha agung <tuh> Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul fi salatihi fi sujud Demikian pula Nabi sallallahu alaihi dalam salatnya ketika sujud yang dibaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci rabb yang maha Tinggi. Rawahu Muslim min haditsi Hudzaifah Wa as-salaf 'ala thubutil 'ululillah dan sepakat para ulama salaf dalam hal menetapkan sifat 'ulu bagi Allah fayajib ithbathuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat tersebut bagi Allah tanpa adanya unsur at-tahrif yaitu memalingkan wala ta'atil tanpa penolakan wala ta'yif tanpa menanyakan bagaimananya wala tamthil tanpa memisalkan wa huwa uluwun hakiqiyun yaliku billahi dan maha tingginya Allah subhanahu wa ta'ala sebuah sifat yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebuah sifat yang hakiki sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifat tentang dirinya wa yanqasimu ila qismain dan 'uluwillah ketinggian Allah Subhanahu wa taala mahatingginya Allah Subhanahu wa taala itu dibagi dua 'uluw sifah, 'uluunya Allah tingginya Allah dalam hal sifat dalam hal sifat. Bima'na anna sifatihi ta'ala maknanya bahawa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ulyah. Semua sifat Allah sifat yang maha agung, yang maha tinggi. Laisa Fiha naqsun. Tanpa ada unsur kekurangan. Tidak ada aibnya. Tidak ada kekurangannya. Bi wajhin minal wujud. Dari sisi apapun. Itu maknanya. Kalau kita membahas tentang uluwillah. Allah, that yang maha tinggi. Sehingga ketika seorang dalam sujud membaca. Subhana rabbial a'la. Maha suci Allah. That yang maha tinggi. Apa yang terpetik dalam benak seorang. Pertama mungkin uluwudzat. Tentang dhatullah. Dhatullah di atas. Dhatullah di atas. Dan. Adanya Allah di atas. Yang tadi dikatakan. Baina sama ila sama masiratan kada wa kada. Jarak antara langit dengan langit. Sementara langit itu kan berapa labis? Hmm? Langit ada berapa lapis Tujuh kan demikian ya. <tuh> Dikatakan antara langit dengan langit itu perjalanan sekian dan sekian. Nah. Kemudian di atas itu ada arsh. Allah fokul arsh. Allah dat yang maha tinggi segala-galanya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan dan kedudukannya. Nah, mungkin bagi kita membayangkan berarti Allah jauh kan demikian. Bukankah Allah memberitakan Fa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau ada yang menanyakan Ada hambaku yang menanyakan tentang aku, katakanlah, wahai Muhammad, jika ada seorang hamba yang bertanya tentang aku, fa qaribun, karibun, sebenarnya aku dekat. Uji budakwa terdai dadaan. Menjawab, mengkabulkan, dakwa terdai, doa setiap orang yang berdoa, manakala dia berdoa, manakala dia berdoa. Hal itu kita kaitkan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang nama-nama Allah yang melazimkan sifat. Demikian pula sekian banyak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Dat yang maha mendengar, Allah Dat yang maha berilmu, Allah Dat yang maha kuasa, Allah Dat yang maha melihat, dan pendengaran Allah tidak dibatasi dengan apapun seliri seorang berbicara maka Allah akan mendengar, kan demikian jadi tolak ukurnya jangan kemudian kita mengkiaskan dengan diri kita orang saya ini sudah memakai alat yang canggih, kepekaan yang luar biasa, ternyata jarak sekian kilo juga apa? tidak mampu menjangkau, tidak mampu merekam dan menyadap menerima suara. Naam, itu kan pengiasan manusia. Makanya Al-Asy'ari mengatakan apa? Bila tahrifin wa la takyifin wa la tasybihin tamthilin. Dalam memaknai setiap sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada unsur memalingkan maknanya. Demikian pula tidak menanyakan tentang bagaimananya dan juga tidak memberikan penyerupaan dan permisalan menyamakan menyerupakan khabarakallafikum maka di sini ketika seorang sujud subhana rabbiyal a'la semestinya seorang mengagungkan Allah subhanahu wa taala apa arti sujud kalau dengan itu seorang setelah itu tidak merasa dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan wala'iyyadu billah, sholat. Tetapi prasangkanya Allah kan jauh. Allah tidak tahu. Saya berada pada kegelapan malam. Naam. Ada dinding lagi, ada hijab lagi. Tidak mungkin Allah melihat saya. Sehingga seorang berbuat satu kenistaan. Berbuat dosa. Dan kesalahan tentunya yang semacam ini tidak mewariskan sifat-sifat yang sampai kepada kita bukan hanya sekedar penukilan, kita menukil, kita mendengarkan berita ini. Tetapi yang kedua ialah kabul, kita menerima dan lebih lanjut lagi ialah pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian makna tentang sifat Allah ataupun sifat Maha tingginya sifat Allah semua sifat Allah itu mulia tidak ada satu pun yang ada cacat dan kekurangannya beda dengan manusia kadang manusia itu dipuji dari satu sifat padahal pada manusia itu kan ada beberapa sifat kadang orang itu dikatakan dia itu apa ya dermawan tapi galaknya luar biasa misalnya begitu ya atau dia itu na'am dia sopan, tapi kikirnya luar biasa. Fah barakallahu fikum. Manusia kadang dipuji dari satu sisi, tetapi terdapat keaiban dari sisi lain, maka tidak mungkin. Namanya makhluk, itu diserupakan dengan Al-Khaliq. Yang kedua, Uluwudzat bimakna, Uluwudzat bimakna anna, Zatih ta'ala, Zat Allah subhanahu wa ta'ala, fauqa jami'i makhlukatih. Fauqa zat. Atau uluwudzat. Uluwudzat. Tingginya zat Allah, bahawa Allah subhanahu wa ta'ala, di atas semua makhluknya. Di atas apa? Semua makhluknya. Wadaliluhu ma'amah sabak. Qawdu ta'ala, dalilnya tentang ayat-ayat yang sudah berlalu, Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala amintum man fissama. Apakah kalian merasa aman dengan dat yang ada di atas langit sana? Dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Apakah seorang merasa aman? Tidak dipantau? Tidak dilihat? Tidak didengar? Fa barakallahu fikum. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Fa hendaknya sesama kita untuk senantiasa saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan dalam hal albirr wa taqwa yang semoga dengan seorang tanpa henti-henti atau tanpa patah semangat dalam mengingatkan di atas kebaikan orang-orang mukmin tentunya yang bisa mengambil manfaat fadzikr fa inna dzikra tanfa'ul dan hendaknya seorang senantiasa memberikan peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin mereka-mereka yang ya mereka-mereka yang mengambil pelajaran dari apa yang tersebut dalam Al-Qur'an Karim, Al dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula pada mutiara-mutiara salaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita semua di atas jalan yang lurus, jalan yang benar dan di kita di atas jalan yang lurus dan jalan yang benar nah. Terima kasih demikian yang bisa kita sampaikan semoga memberi manfaat ada kurangnya, mohon maaf kita akhiri subhanakallahumma bihamdik ashadu allayila anta stafuruka wa'atubu ilaik wa akhiru da'wana anil rabbil alamin